Rómverja bréfið Annarkabli Réttlátur Dómur Guðs Því hefur þú maður sem dæmir enga afsökun hver sem þú ert um leið og þú dæmir annan dæmir þú sjálfan þig því að þú sem dæmir fremur hið sama Við vitum að Guð dæmir þá með réttu sem slíkt fremja Higgur þú maður sem dæmir þá er þvílíkt fremja og gerir sjálfur þið sama að þú munir umflýja dóm Guðs eða fórsmáur þú hans miklu gæsku, þólimæði hans og byðlund og lætur þér ekki skiljast að gæska Guðs vill leiða þig til aftur hvarfs en þveru þín og frákvarf hjartans frá Guði sapnar að sjálfum þér reyði sem mætir þér á degi þegar Guð byrti réttlátt dómsinn. Hann mun gjalda sérkverjum eftir verkum hans. Þeim eilíft líf sem leita vexemdar, heiðurs og ódöðuleika með staðfestusinni í góður í breytni en reiði og óvild hinum sem stjórnast af eigingirni óhlyðinast sannleikanum en þjóna ranglætinu. Þrenging og angist kemur yfir sér hverja mannssál er yllt fremur, yfir gýðingin fyrst, en einnig alla aðra. En vexemt heiður og frið lítur hver sá er gerir hið góða, gýðingurinn fyrst, en grikkinn líka, því að guð mismunar ekki mönnum. Allir sem sindgað hafa án þess að þekja lómál munu og tortímast án lómáls og allir sem sindgað hafa þótt þeir þekki lómál munu dæmast eftir lómáli. Ekki munum en réttlættast fyrir guði með því að hlíða á lómálið heldur verða þeir réttlættir sem breyta eftir því. Þegar heiðingar sem þekkja ekki lögmál Móse geraða það eftir eðlisbóði sem lögmál Guðs býður, þá eruðir þeir sjálfum sér lögmál, þótt þeir hafi ekki neitt lögmál. Þeir sína að krafa lögmálsins er skráð í hjörtum þeirra með því að samviska þeirra ber þessu vitni og hugrenningar þeirra sem ímist ásakað á eða afsakað. Þetta verður á þeim degi er Guð dæmir þeir dulda hjá mönnunum samkvæmt fagnaðar erindi mínu sem ég hef þegið af Jésu Kristi. En kallar þú þig gifing, treystir á lögmálið og ert reykin af Guði þínum. Þú þekkir vilja hans og kanta metar rétt það sem máli skiptir þar eður lögmálið fræðir þig. Þú tristir sjálfum þér til að vera leiðtói blindra, ljós þeirra sem er í myrkri, kennari fávísra, fræðari óvita, þar sem þú hafir þekkinguna og sannleikann skýrum stöfum í lómálun. En þú sem fræðir aðra, hví fræðir þú ekki sjálfan þig? Þú predikar að ekki skuli stela og stelur þó. Þú segir að ekki skuli dríja hór, og samt hór. Þú hefur andstigð á skurðgóðum og rænir þó hóaf þeirra. Þú hrósar þér af lögmálinu og óverðir þó guð með því að brjóta lögmálið. Svo sem rýtað er, nafn guðs er ykkar vegna lastað meðal heiðingja. Umskurn kemur því aðins að gagni að þú haldir lögmálið. En ef þú brýtur gekk því, er umskurinn þín orðin að engu. Ef óumskorinn maður fer eftir kröfum lögmálsins, mun hann þá ekki metin svo sem umskorinn væri. Og mun þá ekki sá sem er óumskorinn og heldur lögmálið, dæma þig sem þrátt fyrir bókstaf og umskurinn brýtur lögmálið. Sá er ekki geðingur sem er það þið ytra, Og það er ekki umskurn sem sjást á líkamanum. Hin er geðingur sem er það hið innra og umskorin er sá sem er það í hjarta sínu. Í hlíðni við andan ekki bókstafinn. Hann þiggur ekki lof af mönnum heldur guði.